Петро забрав Тараса, свого побратима, у свій курінь, як гостя. Тут прийняли його дуже радо. Запорозька Січ стояла тоді на меншій хортиці. За кілька днів Петро викликав Тараса, і вони перепливли на більшу хортицю в Байрак. Там зібралося товариство, яких 600 чоловік. «Придивися добре до тих козаків, вони всі з нами в Крим ідуть». Тарас дуже зрадів. Він умів оцінити людину – як бойовика з першого погляду. Козаки його голосно привітали, зробили зараз козацьке коло і почали радитися над вибором отамена. Петру назвав Тараса Партиченка. Козаки з ним згодилися, почали кидати шапками вгору. Тарас налякався вибору. Він знав, яка на ньому тяжить відповідальність, а не почував себе в силі. Панове запорожці, що ви доброго робите? Я між вами новак. Мені у вас вчитися, а не отамувати над вами. Прошу вас, виберете кращого від мене. Я хочу йти з вами як рядовий товариш. Куди мені до отамування? Я дороги у Крим добре не знаю, бо коли мене туди розбишаки вели, я не мав часу роздивитися. Ми тебе проведемо, казали, ти, певно, не заблудиш. Ти лише наказуватимеш. А коли ти такі штуки виводив у Тарасівці і галеру здобув, то й в Криму даси собі раду. Петро теж намовляв Тараса, що так не годиться, бо коли козаки кого виберуть, то не можна відмовлятися. Хіба так для політики? Тарас такого звичаю не знав. Остаточно мусив прийняти вибір. Він узяв у руки малиновий прапор, той самий, що маяв на його судні, поцілував його і заговорив сильним голосом. «Спасибі вам за честь, панове товариство. Вона і на нашу Тарасівку впаде». Присягаю вам на це знамено козацької слави, що хочу з вами ділити долю і недолю цього походу, хочу з вами перемогти або й голову покласти. Слава Тарасові Партиченкові, нашому отаманові! Тарас тепер геть перемінився. Він наказав козакам, щоб ставали по сотнях, призначав до них сотників і десятників. Петра Бідолаху поставив обозним, тоді почав оглядати ряди сотень. Дивився кожному у вічі своїми пронизливими очима. «Петре, завтра вранці стають усі сотні на Майдані, всі чі озброєні. Я оглядатиму зброю кожного козака. У Кошового батька я випрохаю харчів на дорогу, амуніцію та коней, бо всі їдемо на конях. Крім того, заберемо п'ять суден, котрі повезуть наш обоз водою, поки буде можна». Козаки порозходилися. Тарас вернувся на Січ і пішов зараз до Кошового. От так то люблю, пане отамане, бачу, з якого гнізда птиця. Бери судна, коней, харчів, амуніцію, скільки вже треба. Маю надію, що привезеш нам здобич з Криму, що виплатиться нам позичити тобі. Так, батьку, вся майбутня здобич буде належати січовому товариству, я все прийшлю сюди, та коли я вийду живий з цього, так зараз по дорозі пливу Інгольцем до моєї Тарасівки. Хай тебе Господь і Свята Покрова супроводжують. А ось, щоб ти найшов голіруч, даю тобі козацький знак влади – цю булаву. Тарас дуже цим утішився, бо хоч отаманував над уходницьким військом, не мав ще в руках булави. Розпрощався з кошовим батьком і пішов у курінь. А Петро, бідолаха, не спав до ранку. Цілу ніч перевозили човнами на той бік ріки усячину, і то на вози, то на судна, коні переводили в плав. Вранці Тарас помолився Богу, переплив човном на той бік, сів на коня і поїхав до обозу. Тут привітали його козаки голосними окликами. Тарас придивлявся до кожної дрібнички, оглядав кожний віз, оглянув ще й судна і видав такий наказ. «До суден піде одна сотня» частину набору там зложено на судна, щоб нам було легше їхати. Судна попливуть річкою, а потім, припливши до того місця, де Інгулець вливається в Дніпро, перепливемо на той бік Дніпра, поховаємо судна в комишах при березі, а тоді попереносимо частину набору до обозу і веслярів на коні. Сотник Струк іде першим і розійшли розвідку наперед і по боках. Перехрестився, дав знак булавою і військо рушило з місця. Тарас їхав попереду, за ним Сурмач і кілька розсильних козаків. Залунала пісня. Як від'їхали далі, пісня замовкла треба було поводитися тихо, бо вже можна було стрінути татарських чабанів. Далі йшли лише вночі, а вдень ховалися в траві. Між соляними озерами, яких було тут кілька, Тарас залишив цілий обос і одну сотню козаків. Склали Возовий табір і окопалися. Тарас пішов підвечір просто на Перекоп. Перекоп, або по-татарськи Оркапу, Золоті Ворота, звався Старовину Тафлоса, середньовіччі Тозля. Не був тоді ще забезпечений валами й муром. Не був фортецею. Тарас ждав з військом близько від Перекопу до ранку. Вранці місто було оповити туманом. Мешканці не сподівалися таких гостей, усе спало. Тарас перехрестився, заткнув булаву за пояс, добув шаблю. Погнали з галопом, і аж на вулицях міста підняли бойовий оклик.